Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala ashrafil enbiyai wal mursaleen, nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecmain, وَمَنِ اهْتَدَى بِهَٰذِهِ وَاسْتَنَبِ سُنَّتِهِ لِيَوْمِ الدِّينِ تندرë shikues, asalamu alaykum wa, wa rahmatullah. E ëpërseli më juva këtë emision në të cilin synoj të nxjerrim në pah disa vlera islame, disa gjëra që ndërtuan qytetrimin islam. Disa elemente që ndihmuan që muslimanët të kenë më të vërtet një model qytetërimi i cili është i përshtatshëm për çdo kohë dhe për çdo vend ja një përsëri me juve me këto vlera islame me të cilat mundohemi që ta nxjishim vetveten por edhe juve që ta storisim veten veten me këto vlera dhe të ndërtojmë bashkërisht një qytetrim i cili do ta bën më krenar, do të na bën para së gjithash më afër Allahut subhanahu wa taala dhe më afër besimtarëve në përgjithësi dhe të ofrojmë një model i cili do të jetë i dobishëm për njerëzimin në përgjithësi. Ishim duke fol për vlerën e ndihmas apo për vlerën e bashkpunimit në Islam. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu. Dhe njeriu si individ, si njësi, nuk ka mundësi të arrijë gjitha, të realizojë gjitha synimet e tij në jetë, ashtu si një individ. Prandaj ka nevojë për bashkpunim. Prandaj ka nevojë për dikë i cili do t'i ndihmojë në realizimin e synimeve të tij. E përmendëm se dy, dy synime kryesore që njëri nuk mund t'i arin nga vedvetja e ti janë sigurimi i ushqimit përndaj ka nevoj të bashkëpunon me të tjeret për të asiguar ushqimin e ti me njëras tjerë nga loj i ti për të asiguruar bjetesen e ti gjithashtu edhe për mbrojtjen përndaj ka nevoj për bashkëpunim ka nevoj për ndihm të nërsjel por ajo që e veqon në islamin si fë është pallor nga Allahu subhanahu wa taala. Si bot kuptim i cili në qendër e ka anëstrimin te Allahu subhanahu wa taala është kufizimi i këtij bashkpunimi me atë që është në dobi. Dhe largimi nga ai bashkpunim i cili dësht takon synime jo të mira, dhe i cili dësht takon synime më shumë rrënuese se sa ndërtuese. Allahu subhanahu wa taala Nëse shikojmë Kur'anin, librin që e ka zbritur, do të shohim se në shumë ajete drejtimi i ti, tij apo thirrja e tij nuk i drejtohet individit. Thirrja e tij nuk ka të bëjë me njeriu, edhe pse ka thirrje ku Allahu xhallahu xhallahu i drejtohet njeriu si individ. Sikurse osh ajeti ku Allahu xhallahu xhallahu thotë: "Ya ja, ayyuhal insan" Ma gërrake, birabbi kërkerim. O ti njeri, qëfar të mashtrojt, ty, që të largohesh nga zoti ytë. Por, nëse i shikojmë a jetet ku Allahu Gjereshanu urdron diqka, ku Allahu Gjereshanu kërkon nga njeri u diqka, do të shohim se thirjet e ti janë thirje që i drejtohet kolektivit. Prandaj, në Kur'an kemi thirje ku Allahu Gjereshanu drejtohet me fjalet Ja o jëhëllë dhinë amano. Dhe këto thirrje sipas numrimeve që janë botë ajeteve që fillojnë kështu në Kur'an, janë 89 thirrje. Do thonë në 89 vende Allahu xh.sh. e bën thirrjen apo udrejtohet me thirrje besimtarë. Prandaj jo rastisht një prej ashabëve thotë kur ta dëgjoni kur ti dëgjoni këtë fjalë, atëherë dëgjoni me vëmendje sepse ose është ndonjë e mirë që udhërohet, urdhërohet, ose është ndonjë e keqe të cilën Allahu ndalon. Pastaj, prethiljet kolektive apo prej mënyrës kur Allahu xh. shanuhu i drejtohet një grupi të njerëzve, ose edhe ku Allahu xh. shanuhu thotë eyyu han-nas, o ju njerëz. Dhe kjo thirrje në Kur'an përsëritet 20 herë. Do von Allahu xh. shanuhu tani nuk i drejtohet kategorisë së njërezve që janë besimtar, që i nështrohen Allahut Gjeleshanu, që i kanë pranuar dhe zbatojnë dhe tyrën që i kanë dhe Allahut, por u drejtohet njërezve në përgjësi, ata që i përkasin dhojt një zorë. Dërsa, ka edhe ajete ku Allahut Gjeleshanu u drejtohet njërezve me thirjen Benia Adem, kjo thirje e cila nëzorë, para saritë të pesë herë në Kur'an. Prej gjirave të këndshme apo prej gjirave që flasin për një ta quajmë mrekulli, është se nëse i numërojmë këto thirrje të Allahu xh xh anu, ku Allahu drejtohet njerëzve me fjalën ja, juhe amen. Njërezve, ja so, ju helldinamen. Ku Allahu drejtohet njerëzve ja ju hannas ju njerës. Edhe kur i thret njerëzve, njerëzit me thirrjen o ju pasardhësit apo bite ademit do të, të shohim se numri i këtyre thirjeve është 114. Po aqë, sa është edhe numri i surave në Kuran. Allahu Subhanehu e Taala në përmjet këtyre thirjeve në të regon neve se shpesher obligimet që i kemi ndaj vedvetës, shpesher obligimet që i kemi dhe Allahu Gjeleshanu, shpesher obligimet që i kemi ndaj të afrmve dhe njerëzve në përgjësi nuk mund të realizohen vetëm duke u izoluar në brendin e botës individuale. Por ka nevoj për bashkëponim. Do të përmendim avon se shumë nga adhurimet që janë doshta adhurime esenciali në islam bëhen apo realizohen duke e realizuar atë adhurim në përmjetë thirjes apo në përmjetë kolektivit që Allahu Gjereshanu e ka obliguar me atëm Ja. Prandai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne hadithin se si është hadith i njohur, "Methalu'l mu'minina fi tawaddihim wa taraahum wa taraahumihim wa ta'atufihim methalu l-jasad." Shembulli besimtarve në dashurinë e tyre ndër njërin dhe tjetrit, në mëshirën e tyre njëri ndaj tjetrit dhe në Solidaritetin e tyre njerin dhe tjetit o si ku shembulli trupit i dhe ashteka minhu odvun nëse një pjesë trupit së murat apo shfaqë së mundje të da alehu sa i rullgjesedi bisahari velhuma atërejtë trupi vuan nga pagjumsia dhe nga temperatura e lartë. Përndaj shikojni këtë. Allahu e ka paracitur, në thonë përgambëri sëllohasem e ka paracitur, bashkësine muslimanme dhe lithshmërin, lithshmërin me styre, me shembulin e trupit, i cili është një shembul shumë e, i qartë, apo një shembul shumë do me thënës ku të regohet varsia e pjeset e trupit njëri nga tjetëri. Ku të regohet lithshmeria e pjeset e të të trupit njëri me tjetëri. Prandaj, një shemb tjetër i cili flet për vlerën e bashkpunimit, për vlerën e ndihmës së ndërsjellë, për vlerën ku njeriu është i gatshëm apo besimtari është i gatshëm dhe në mënyrë aktive angazhohet për ta ndihmuar vëllain e vet musliman. Është edhe hadithi i pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ku thot al-mu'minu lil mu'mini kalbun niyan yashuddu ba'dahu ba'd. Besimtari përbesimtarin, o sikur ndërtesa, në të cilën pjesët e mbajnë njëri tjetërin. Pra ndaj, ashtu si që nuk mund të egziston, ndërtesa pa shtylla. Ashtu si që nuk mund të, të egziston, një ndërtes pa gjdo material ndërtimo që është vendosë në të. Dhe ashtu si që nuk mund të egziston, ndi, apo një, si nuk mund të egziston, ajo ndërtejës pas lidhë shmërit të forta apo pas pa, pa, pa, pa, pa, bështetit njëra në tjetërin ashtu është edhe jetë e besimtarit si individ është shumë më ilënduashëm si individ është shumë më i cenuashëm se sa atëherë kur egziston apo jeton dhevepron duke bashkëponuar me vdhezit e ti musliman prandaj Allahu Gjereshanu hu thot Yedu do të them thotë pejgamberi sallallahu alei ve selam yedullahi ma al jamaa dora e allahut mbështetja e tij është me xhamatin me bashkësinë me ata njerëz që antëvendijshëm se shumë nga gjërat shumë nga obligimet nuk mund ti realizojnë si individ. Gjithashtu një hadith është shumë domethënës edhe pse flet për një kategori të njerëzve që janë në sundim e dikujt tjetër por e të regon se muslimani nuk është aji cili e ngridrët vetën bi angazhimin për të ndihmuar dika. Oshë hadithi ku pengamberis Allahu a.s. flet për sklëvarit që kanë qenë në pronësit e njerëzve dhe thot, la tu kellifuhum, fëu ka kuvëtihim. Mos i angazhoni ata, bi mundësi që i kanë, ose nësi i angazhoni, atëherë edhe ju mundohuni që ti ndihmoni. Sepse kështu realizohet qëllimi, kështu arihet ajo që është e dobishme për njerëzit, kështu arihet ajo që të, të i kalohet një vështirësi që e ka njerëzit edhe të realizohet ndonje qëllim. Allahu subhanehu e taala, edhe i dërguari sallallahu aleyhi vësallam, i kanë zitur njerëzit besimtartë që të bashkëpunojnë me svetët. Tani do të përmendin disa tekste nga libri i Allahut nga kjo shpaldje hynore, nga kjo mrekulli që i është don Muhammedisallahu a.s. ku të regohet për vleren e bashkëponimit. Gjithashtu ku të regohet se esenca e bashkëponimit duhet të jetë në gjera të mira, në devaqëmari, në bamirësi. Surja e njohur në Kur'an si kur El asr, koha, në të Allahu subhanehu e tala ta flet se gjith njerëzit janë në humbje. Do më thonë, realiteti është i këtil. Sa që e shumica e njerëzve, në vend se të përfitojnë nga qëndrimi tyre në këtë bot, të përfitojnë në gjenetin Allahut, të i përfitojnë mirësit e ti, janë në humbje. O le asr, Allahu betot në kohën, Inn al-insan la fi khusr, me të vërtet njerzit janë e humbje. Por i përjashton. Nga ky konstatim dy kategoritë njerëzve, illezina amanu wa amilus salihat. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë veprat e mira. Allahu ka përmendur veprat, edhe pse ata në esencë bëjnë pjesë në imanin. Kjo është konstatimi dhe besimi i djetarëve të ehlisunetit, edhe i si në bështetët në fjale të pejgamberi sallahu aleyhi vësallam, edhe në atë që u akamësuar gjeneratat, gjeneratave, dhe më thonë që e akamësuar sahabave dhe gjeneratave që vinë pas ti. Thot, illa ladina amanu, u amilu salihat, përve që atyre që, besojnë, dhe bëjnë vej pra të mine. O wa te wasau bil haqqi, o wa te wasau bil sabër, që e këshilojnë njëri tjetërin, në të mirë. Përndaj, ndihma ma e malë dhe, ndihma ma kryesore, që njeriut duhet të ja ofron vlau të vetë muslimat, apo njeriut në përgjësi, osht që, që, që të porosit atë, që të thret atë në të vërtetën, edhe të nzite, edhe të mundohët që të afron më pranë të vërtetës. Edhe pastaj, bashkarisht Ta këshillojë njëri tjetrin, ta porositisë njëri tjetrin në durim në këtë rrugë. Kjo sure, edhe pse është e shkurt, ajo në vetë përmban kuptime të mëdha. Edhe prej kuptimeve dhe porosiveve më më më madhështore është porosia që njerëzit ta këshillojnë, ta porosisin, të akumtojnë njëri tjetrin, të vërtetën, edhe të ndihmohen. Edhe kjo është esenca e bashkpunimit në mirësi dhe në devotshmëri. Gjithashtu, pra ajeteve ku përmendet bashkpunimi është edhe ajeti ku Allahu xaleshanu ve jallaluhu thata wa, wa taawanu ala al-birri wa al-taqwa wa la taawanu ala al-ithmi wa al-udwan. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqaab. Dën dhemojnë njëri tjetrin. Në mirësi dhe në devotshmëri dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkate dhe në armiqësi. Dhe keni frikë për Allahun subhanahu wa taala. Keni droj. Ta keni këtë parasysh, sepse Allahu xaleshanuhu është ai i cili dënon, dënon në mënyrë të ashpër. Tha Ibn Qathiri në komentimin e këtij ajetit, Allahu subhanahu wa taala ju urdhron robërit e tij besimtarë që të ndihmojnë njëri tjetrin në veprat të mira. Edhe këto veprat të mira, si që folëm në emisionin, kërë folëm për mirësin si vlerë islame, e përmendëm se ajo i përfrinë gjitha gjitha gjitha që i ka ordruar Allahu Gjereshanu. Pra ndaj për neve kërkohë që të ndihmojnë njëri tjetrin në gjitha veprat që janë urdëri Allahu Gjereshanu, që janë rrug e afrimit më pran Allahu Gjereshanu ç rrug e arritjes deri tek xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, kjo është kuptimi i fjalës elbirr. Mirësi. Gjithashtu Allahu xhejashanuhu prenëve kërkon kërkon çetë bashk punojmë në braktisjen e mëkateve. Do të thotë at ibn Kefiri, Allahu urdhron besimtarët që ta ndihmojë njëri tjetrin në veprat e mira që janë esencë e mirësisë e mirësia është si që thamë maherët, gjdoj gje që e ka ordruar Allahu gjeleshanu. Dhe në të njëtën kohë, thotë bashkëpunoni në braktisjen e mëkatëve, në braktisjen e gjirave të ndaluara, sepse kjo është esensa e devoqëmërisë. Prandaj, Allahu prej njëve kërkonë bashkëpunim dhe ndihmë dhe ofrimin e dorës e bashkëpunimit në gjiratë të mira, mirësi dhe devoqëmëri, Në sanatën e jetën kohë tot i ban këthiri ndalon besimtarët që të mos e ndihmojnë vetveten apo njëri tjetrin në gjëra që janë të kota, në gjëra që janë të pavërteta, në gjëra që janë mëkate, sepse kjo është ta ndihmosh njeriu në një vepër e cila e hidhron Allahu Xhaleshanu, edhe që shkakton tek Allahu Subhanehu ve Teala hidhrimin ndaj atij njeriu i cili e bën këtë vepër thotë kur të biju duke e komentuar këta aje, duke thotë kjo është urdër për gjithë krijesa që të ndihmohen me, me zvete në mirësi dhe në devoqëmëri. Do me thonë, leta ndihmonë gjdo kush, gjdo këndë në këto dy qështje, në mirësi dhe në devoqëmëri. Gjithashtu, në të njëtën kohë, i ndalon që të bashkëpunojnë në gjera që i ka ndaluar Allahu që e në më katët dhe që të bashkëpunojnë dhe të ndihmojnë njërë tjetërin në gjëra që janë armitsi Përëndaj, kjo është në pajtim me hadithin e pejgamberit së Allahu a.s. ku thuhët e dalu ala hajrin kefa ilihi aj i cili i thret njerëzit në vej për të mirë është sikur vepruosi është sikur vepruosi Përëndaj, pre neve kërkohët kjo Dukë e komentuar këta jeti për në bazi, Allahu e më shiroft, imami kësaj kohë e thot, Allahu gjerëshanuhu në përmjet këti jeti, ne e tregon mirësin dhe vleren e lartë që e ka bashkëponimi në devoqëmëri dhe bashkëponimi në mirësi. Në të njëjtën kohë, e tregon rëziku në madhë e bashkëponimit, apo ndihme së ndërsjelë në mëkate dhe në armitsi, Sepse në fund ta jeti Allahu xhënshahut dhe keni frikë për Allahut, sepse Allahu xhënshahuhu dënimi i Ti është i ashpër. Gjithashtu, pra jeteve që flasin për nevojën e bashkpunimit, për nevojën e ndihmës së ndërsjell, në gjërat e lejuara dhe të preferuara, është ajeti ku Allahu xhënshahuhu thot: "Wa tasmū bi hablillahi jami'an wa la tafarruku." Dhe ka punë së gjith bashkarisht politarin e Allahut. Dhe mos u ndani. Wadhkuruni'matallahi aleikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ne kujtojeni mirësinë e Allahut xhallashanuh. Që duhet të armik njëri tjetrit dhe Allahu i bashkoi i afroi zemrat tuaja. Fa'sbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ne me mirësinë e Allahut xhallashanuh u bë të vëllezër. Wa kuntum ala shafa Huffratim minan nar, dhe ishit në skaj apo në atë pjesën më të lartë, më afër humnerës dhe Allahu ju shpëtoi. Pra Isa, alashfa hufratim minan nar fa anqadakum minha dhe Allahu ju ndihmoi dhe ju shpëtoi. Këdhalike yubin Allahu lakum u, lakum ayatihi la an lakum tahtadun. Kështu Allahu ua shpjegon argumentet e tij që Prandaj, të ju të udhzohen. Prandaj Taberi u thot me këta jetë Allahu Gjereshanuhu prej neve kërkon që ne të kapemi për shkacjet që e madhërojnë Allahu Gjereshanuhu do të tonë për veprat për fejnë me të cien madhërojnë prej neve kërkon që ne të kapemi fuqishëm për fejnë Allahu Gjereshanuhu me të cien jemi të urdruar gjitha është dhe të kemi parasysh atë zotim që ja kemi dhonë Allahu që dhe të jemi robarit e ti kuri ka kryuar shpirtra tonë prandaj Kjo dhëtë rezulton me bashkim, me afërsi, dhëtë rezulton me bashkëpunim, dhëtë rezulton me ngritjen e fjales së vërtet dhe me në poshtin e fjales së kotë. Dhe më thonë si rezultat, i asaj që është kapje e fort, apo zbatimi vendost, dhe më thonë i parimeve të fes dhe i regullave të fes dhëtë rezulton me bashkim. Dhe më thonë ajo që i bashkoj, besim të artë, ishte vendoshmërija e tyre që të kapen fort për litarën e Allahu Gjereshanu, të ndjekin me përpikëmëri rrugën që e ka caktuar Allahu Gjereshanu për besim tartë, dhe pas taj si rezultatet asaj do të vjen bashkimi, do të vjen dihma e ndërsjel në veprat e mira, do të lartësohet e vërteta, dhe do të nderohën dhe do të lartësohet e pasuasit e të vërtetes, dhe do të mposhtet e pavërteta dhe ata që e ndjekin të pavërtete. Prandaj, Allahu në këta jetë në të regon se kapja për litarën e Allahut në nënkupton të ndjekim parimet e fesë që dhe të rezulton me bashkim mes besimtarë. Gjithashtu, për jetëve që flasin për rëndësin e bashkëponimit dhe ndihme së ndërsjevë në rrugë të hajrit, o shë dhe kërkesa që e bonë Musaj a.s. Kur kërkon për Allahu gjeleshanuhu o gjeleshjelaluhu që e të cakton një zëvendës të ti, Harunin, a.s. Dhe thotë Allah në Kur'an, wajha li waziren min ehli Harun e ehi, dhe me bën një zavendës nga familia ime, Harunin, i cilë është vlau im, ushë du dëbihi e zri, forcojë me të shpinën time, me forco mua, me mundësoj që të jem me i fuqeshëm në përhapjen e fes, o e shrikë hufi emri, dhe bërë, që edhe ajtë të merë pjesë në këtë qështje, në qështjen e davetit. Kej nuse bihake, ke thira. Thot që ne bashkarisht të të madhërojmë, o Allah, në mënirë të shpeshtë. Përndaj, thot muka të riven Suleiman, thot forcoma shpinen, që të jetë haruni ndihë mësi im, që të jetë bashkëmuntori im në këtë qështje, edhe të madhërojmë këtë qështje, ashtu si duhet duke u angazhuar maksimalisht dhe duke ndihmuar njëri tjetrin në përhapjen e dinjit e Allahut xh. thot Saadiu kuptoi alayhisselami do të thonë e ka pasur i Musa alayhisselam se shtylla e adhurimit është edhe shtylla e fesë, është përmendje e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kërkoj që Allahu ta bashkon atë me vëllahun e tij, edhe ta ndihmojë njëri tjetrin Të inkraho një tjetrit në mirësi dhe në devotshmëri, edhe të rezultojë kjo me përmendje dhe lartësim të madh dhe Allahu subhanahu wa taala, edhe të rezultojë me bashkpunim edhe në në shtrime të tjera dhe në adhurime të tjera ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xaleshanu wel jalaluhu na tregon se Musa alayhis salam, një prej pejgamberëve ulul azm, Me gjitha të se ka pas mundësi që të realizon obligimin që Allah uja ka dhon edhe vet ka kërkuar ndihman sepse e ka kuptuar vleren e ati që është në krahun tënd që të ndihman që qëndron me ty në rrugën e drejtësis, në rrugën e besimit në rrugën e përhapjes të sëmires kretu në këto gjira që flasin qartë se islami nëzit në këtë qështi dhe më thonë e nëzit bashkëpunimin e nëzit ndihme në ndërsjel me qëdhim që të realizohen qëdhime malore. Ta në të bëjmë një shkëputje të shkurtër që të këthejmë i përsëri për të vazhduar temen në pjesën e dytë të emisionit ju thrasë apo juftojë që të ndyqni edhe pjesën e dytë. Këthejmë i përsëri në studio për të vazhduar emisionit tonë. Ishim duke folë për bakshpunimin si një vlerë islame, e si janë dihmoj që muslimanët të ndërtojnë gjithë të të rinë të lartë dhe të vlefshëm. Bashkëpunim kjë i cili është një vejë për që enzitë Allahu Gjereshanu dhe të cilë e porositë Allahu Subhanehu etale në Kur'an. Folëm për disa jete në të cilët Allahu urdhronë dhe të regonë qartë për vlerën e bashkëpunimit. E të reguam se Allahu Gjereshanu prej neve kërkonë që të bashkëpunojmë në mirësi dhe n e tërguam se një prej shkaceve për të aritur bashkimin mes njërezve, është ku njërzit kapen fort për litarën e Allahut, duke i zbatuar parimet e Allahut, dhe pasta e jojo dhe të rezulton me afrimin e njërezve besimtarve, dhe dhe të rezulton me lartësimin e fjalesa Allahut, dhe dhe të rezulton me ngritjen dhe lartësimin e besimtarve. Gjithashtë të e përmendëm rastin e Musajt a.s. i cili kërkoj nga Allahu që të antihmonë vlau në vlaun e vetë, që të jetë bashkëpunitori i tij në çështjen e thirrjes dhe në çështjen e shpëtimit të popullit të banorëve të Izraelve nga zullumçari faraon i cili i mundonte edhe i cili i detyronte ata me gjëra për të cilat nuk ishte i kënaqur Allahu subhanahu wa taala prandaj kërkoi ndihmën sepse e kuptoi se shumë meranci për thirrësin për për hapjen e të vërtetës është që të jetë dikush në krahun e tij si ndihmës, si bashkëpuntor për të madruar bashkërisht Allahu subhanahu et ala kjo gjë e cile është edhe sensa e gjdo shpadhje që Allahu e ka dërguar të madruhet Allahu subhanahu et ala Ta një të flasim për disa hadithe për haditheve të pejgamberit sër Allahu aleyhu e sëlem Hadithe që flasim për nevojen e bashkëpunimit mes besintarve për nevojen e ndihmës ndërsjedh e si atë duhet të egziston me të besimtare. E të sekën vetëm se në firim të emisionin hadithin, ku pejgamberisë Allahu a.s. thot, el mu'minu, lil mu'mini kelbunian, jeshuddu ba'du hu ba'da, besimtari për besimtari nështë sikur ndërtesa, në, në tërcet pjesët e ndihmoj njëri tjetrin. Thot, komentuës i njohër i haditha e i bën battal, thot, Allahu Gjëshanu u kërkonë, Çëbesimtarët, do të përgjigjë mes sallallahu alejhi dhe selam tregon se besimtarët duhet të bashkëpunojnë njëri me tjetrin në çështjet e dhonjasë dhe në çështjet e ahiretit. Edhe kjo është vepër e preferuar dhe e urdhëruar. Thot Ibnul Xauziu, thot edhe pse Allahu, do të thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, në këtë hadith, këtë e tregon në formë të lajmërimit, në formë të lajmit se besimtarët kanë qëllimi i është se kjo gjë është diçka që kërkohet dhe që pritet prej besimtarë. Prandaj është, do të them, është një lajm i cili e ka kuptimin e urdhrit, urdhrit. Domethënë është një lajm, Allahu laimron se besimtarët në lidhshmërinë mes njëri me tjetrin sikur pjesë të një ndërtese, por në të njëjtën kohë Allahu xhe'lanuhu do kenë lajmru, kërkon që ne ashtu të jemi, ashtu të veprojmë dhe ashtu të ngrihemi. Gjithashtu Ibn Omeri radiallahu t'tregon Se i dërguar i Allahu, cëllë Allahu a.s.m. ka thonë, El muslimu, e khul muslim. muslim muslimani është vlajë muslimanit. La jëzlimu. Nuk i bom pa dresi. Wa la jëzlimu. Dhe nuk e dorëzon, do të nuk e të raton ata. Men kjane fi haqëti e khihi, kjane Allahu fi haqëti hi. Aj, i cili angazohet, për t'ja kryer, do një një nevoj, vlajot vetë muslimanë. Allahu dhëtë jetë i angazhuar që të kry në vojën e ti. O men farrajan muslimin kërbeten, farrajan Allahu anhu, kërbeten e kurbeten, min kura bi jomil akira. Jomil akir. Dhe kush e largon një dhimbje, një vështirësi, me të cilën bala faqot një besimëtor, Allahu dhëtë e largon ati një brengë prej brengëve të akiretit, men sëtëra muslimen, sëtëra hullahu, jomel qiyamë, nësa ai i theli i sheh apo nuk i përhap, nuk i publikon gabimet e vllahut musliman, Allahu do ta mbron ata në ditën e gjykimit. Prandaj hadithi me gjith këto pjesë ose hadithi i cili thrathe muslimani duhet të jetë pranë muslimanit. Besimtari duhet të jetë pranë besimtarit, të ta ndihmon ata dhe të afrohet më pranë ti dhe të mundohet që bashkarisht të i forcojnë elementet pozitive dhe bashkarisht të largohen nga gjirat negative. Të jetë më afer vejprave të mira dhe më larkë prej vejprave që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'al. Iben Hageri thot, në këtë hadith kemi nëzitjet e qartë për bashkëpunim edhe për një jetes të përbashkët me të besintarve që në nënkupton për zjeri. Ne i kemi ndigjuar e një hadith tjetër nga pejgamberi sallahu aleyhi wa sallam, kuaj në thotë se shpesher jetëm e njëzit shkakton dë një vështirësi, sepse njëzit janë të prirë që shpesher të gabojnë, të bojnë për drecësi. Përndaj, thotë pejgamberi sallahu aleyhi wa sallam, men khalëtan nase, wa sabera ala edhahum, khajrun mimmen të zilun nase, aje cili përzihet jeton me njëzit, dhe duron nga smimet e tyre dhe vështirësit e tyre, është më i mirë se sa aje cili izolohet dhe largohet për në besim të artë. Përndaj, për neve kërkohet kjo. Të mundohemi, të jetojmë bashkë me njerëzit dhe të jemi krahë për krahë. Do më tonë të bashkuar dhe në ndihmë të vazhduashme dhe i vlezërve tonë muslimanë që të tejkalohen problemet. Që bashkarisht të dihmoj njerët jetin në veprat të mira dhe të largohemi për gjireve që i ka ndaluar. Iber Maliku radiallahu anhu, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wa sallam, ka thon, ndihmoje vlaun tënd, musliman, edhe kur bëm pa drejtësi, edhe kur i bëhet pa drejtësi. Thon, o i dërguari Allahut, e kuptuam se si ti ndihmojmë kur i bëhet pa drejtësi, po si ta ndihmojmë kur ajo shi pa drejtë, thot pejgamberisallahu aleyhi wa sallam, te hudufeu ka jedi hi kapeni dhe ndalojeni nga pa drejtësia. Thot, Ibn Battali duke komentuar edhe këtu e përmend një gjë shumë e rëndësishme. Se me të vërtetë kur ta pengos ti nga padrejtia e të ndihmuar tek arabet, ndihma do të thonë që ti të jesh i gatshëm për ta ndihmuar atë ofrosh krah në çdo gjë që e realizon. Por pejgamberi këtu e ka komentuar këtë ndihmë pengim nga ndonjë gabim, nga ndonjë padrejti. Sepse ndoshta ai e bën ndonjë gabim për të cilin do ta meriton një dënim. Da ti duke e penguar atë nga ajo veprë e ke mbroitur atë. Apo e ke ndihmuar që mos të ballafaqohet me dënimin. Prandaj kjo është shumë rëndësishme. Edhe e ka, domethënë, ë, doshta e, e nxjerr në në në, në dukje pse pejgamberi ka thonë ndihmoj, nuk ka thon pengoj, sepse në realitet kjo është ndihmë që ai të mos ballafaqohet me dënimin për veprën e lig apo për krimin që e ka pasme e bë. Prandaj kjo është shumë e ranci, edhe kjo është një parim i cili ekziston tek besimtarët. Sod fatkesisht jetojmë në një kohë kur heshtja ndaj mëkateve, ndaj padrejtësisë është bënë dukuri e përhapur. Ndërsa muslimani jo jo do të nuk i lejohet atij që të jetë indiferent ndaj kësaj çështjeje. Duhet ta ndihmon Allahu nevet edhe atëre kur i bëhet padrejtësi por edhe atër e kura i bon padrejtësi, duke e larguar nga ajo padrejtësi. Kjo shumë më nërënësi. Gjithashtu prej hadithet të pengambejës Allahu a.s. që është në gjajshëm, është hadithi kush e largon nga besimtari një brengë nga brengë nga të dunjasë. Allahu do t'ja largon ati një brengë për brengëve të akiretit. Kush ja lehtëson muslimanit atër e kure ka vështirë. Atër e Allahu do t'ja lehtëson ati në dun efsheh më katin dhe gabimin që e ka bëvdohon musliman, Allahu dhëtë efshehët edhe në këtë e bodën e bodën tjetër, dhe thotë në fund, pejgamberis Allahu a.s. Wallahu fi auni l'abdi, ma kënë l'abdu fi auni e khihi, Allahu, është në ndihmë të besimtarit, të robit, përderi sa aj është i gachem që të ndihmon vdohon e vetë musliman. Kjo është hadith madhështor, i cili i kam nedhur gjitha rregullat dhe parimet dhe etikën e, e ndihmës ndërsjellë mes besimtarëve. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme sepse si rezultat është se çdo gjë që e bën besimtari i kthehet atij, në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo gjë që e bën, çdo breng që e largon, çdo lehtësim që ia ja ofron vjet musliman, apo vetë fakti se është duke qendruar vazhdimisht i gatshëm që ta ndihmon Allahun e vet, ia ja siguron atij që të jetë Allahu vazhdimisht prani mendihmën e tij. Gjithashtu për hadithave të njohura, os hadithit që cituam shembulli i besimtarëve në dashurinë e tyre ndaj njëri tjetrit, ndaj njëri tjetrit, në mshirën e tyre ndaj njëri tjetrit dhe në solidaritetin e tyre ndaj njëri tjetrit, është sikur shembulli i një trupi, domethënë lidhshmëria është maksimale. Ne jemi vetëdijshëm në këtë e kohë Kur Mexija na tregon shembuj kur vetëm një pjesë e trupit prishet atëre tërë trupi vuan. Prandaj është një sistem i lidhur. Prandaj një trup është besimtari me besimtara të tjerë, duhet të ndihmohen duke pasparësis parimin ndihmohu në mirësi, në çdo gjë që është e mirë, që vlersohet se si është e mirë, dhe në devotshmëri që janë në esencën e shlargimit nga mëkatet që i ka dhaluar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në këto tekste që i cituam dhe rritani, pa më qartë se si Allahu gjeleshanuhu në ajetet dhe pejgamberis Allahu a.s. në hadithet e ti në këshiluan që ne të jemi ndihmës të një njëre tjetit, të jemi bashkëpunëtor në qërstje të hajrit dhe të jemi për e tyre që e ndihmon. Gjithashtu, o shumë me vend të dhe të i përmendi me dhe disa nga fjale që i ka thonë djetarët lidur me bashkëpunimin. Përndaj, thot ata i bën ebi rabah. Ata i bën ebi rabah. Thot, kërkoni vlezërit tuaj. Apo, e, kujdesuni për vlezërit tuaj. Pas tre dit. Nëse shihni se dikosh mungon dhe nuk i keni po tre dit, atëre, kërkojani. Fejn kjanu mërdha, fe auduhum. Nëse janë të sëmur, atëre, i vizitoni. Fejn kjanu me shagil, fe ajinuhum. Nëse kanë do një pun, do një angajim, atëre, ndihmoni. Vajn nësu, dhe kiruhum, nëse ju kanë haruar, atër e ju kujtoni, në shikoni, se si muslimani, astre ditë nuk duhet të jeton apo të qendron indiferend nëse i mungon dikush gavdhezreti musliman. Këtu kanë qenë shokët e pejgameris Allahu Aleyhi Vesem. Janë munduar vazhdimisht të interesohë njëri me tjetrin, njëri për tjetrin, edhe gjdoher i kanë bajtur të forta lidhjet me styre. Ibn Tejmi e thot, jeta e njerazve në këtë botë, nuk mund të realizohet pa egzistuar ndihma e ndërsjedhme së njerëzve. Edhe, kjo ndihm mund të bëhet edhe me fjalë ku njerëju, se pa ku nësës mund të ndihmon, e tregon atë këshillë të mirë apo mundohet që t'ja lehtëson brengën duke i folë fjalë të mira, po gjithashtu se me sigurisë se ndihma ma e madhe është ndihma me trupë. Gjithashtu, thuhet Dosha se ngjërë pritëtaru Muhamze El Sheybani, kur e kanë pyetur, kush janë vëllezërit e vërtet? Kush me të vërtet meritojnë të quhen vëllezër, njëri me tjetrin thot, ata që punojnë duke i nënshtruar Allahut dhe që ndihmojnë një tjetin, një fes, njëri tjetrin një në çështjet e fesë, edhe nëse janë larg njëri prej tjetrit. Domethënë ata që duan njëri tjetrin për hir të Allahu xhashanuh dhe bashkpunojnë në devotshmëri dhe bashkpunojnë në çështjet e fesë, ata janë vëllezër të vërtet, edhe pse ndoshta nuk kanë Lidhje të gjakut me styre, e përse ndoshtë ta nuk kanë me zvejti edhe lidhje, në më thonë të fëqinësi, sa përdo një, gjeqe i afrona ta. E burhasen Amiri u thotë, e të awun o alël birri, e të takua daijetun ila i tifakil ara. Sot, shpesher, ankohemi se njerëzit nuk janë të një mendimi. Pra ndaj, thotë, nëse dëshironi që t'ju bashkojnë mendimet, që t'ju bashkojnë synimi, edhe të shtohet dashuria mes juve Prandaj shoqërbashkëpunimi në veprat e mira në devo, në mirësi, dhe në ndaj devocionit, është rruga e afrimit të mendimeve të njerëzve. Është rruga e bashkimit të qëllimeve të njerëzve. Dallë është rruga e arritjes deri tek dashuria dhe respekti ndërsiell. Sot njerëzit kanë nevojë shumë për këtë çështje, që ta kuptojnë se ku është interesi i përgjithshëm, ta kuptojnë se ku është interesi i tyre në këtë botën e botën tjetër. Prandaj shoqërbashkëpunimi në punë të mira është një prej rrugve se si të arijet derit tëk bashkimi i qendrime, derit tëk bashkimi i qedhimeve dhe derit tëk aritja e respekti dhe dashuris mes njerëzve. Prandaj, bashkëpunimi është me të vetet një vlerë islame me të cilën ne krenohemi dhe të cilën ne e promovojnë edhe jemi të gachem të afrojmë të tjerve që dhe ata në përmjet kësaj vlere të ndërtojnë një shoqeri, në të cilën do të mirën për asish edhe nevojat individuale, por edhe nevojat kolektive, e gjithë kjo në nëhijen e dhe tyres kryesore, ajo është në shtrimi dhe Allahu subhanahu e tala, ta duke i zbatuar urdrat e ti dhe duke u larguar për gjithë që i ka ndaluar Allahu subhanahu e tala. Ta për në fundë do t'i përmeni vetëm disa nga dobit e bashkëpunimit. E para është se e mundëson që gjdo individ të shvizod për voja e ti, detyria e tij, aftësia që e ka dhe kjo të bëhet në shumë sfera të jetës. E dyta, del në shësh kur ka bashkëpunim, del në shësh fuqia dhe lirshmëria shoqërisë. Gjithashtu rregullohet koha, domethën planifikohet dhe programohet koha dhe pakësohet e, puna e nevojshme për marrë realizuar ndonjë gjë. Do të thon kur kemi bashkëpunim është malja që të realizohet, të regulohet, të planifikohet koha edhe të planifikohet mënira se si do të shvizohet resurset. Gjithashtu, prej bashkëpunimi del në shesh uniteti, si kur se thamë, se lidhen mendimet, bashkon mendimet, qedimet edhe, bashkohet edhe umeti muslimanë. Gjithashtu në bashkëpunim, arihet, të largohet, pa drejtsia edhe shumë dobi tjera të cjetin shalla do t'i përmendim në emisionin vjuës Këtë të flasim për sari për bashkëpunimin si vlerë islamë. Allahu në luqë që të nërbashkona dhe vëshmëri, në ndjekin e rrugës që në e ka skicuar Kurani, në ndjekin e rrugës që në e ka skicu i dërgoari, Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, duke e ndihmuar dhe bashkëpunuar në veflët e mira, dhe duke mos e ndihmuar një tjetin në mëkatë dhe armirtësi. Allahu ju ruajt, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu.